Вечеря була готова. На столі палали свічки. Повітряний контртенор співав під звуки клавесина. Тарілки і прибори розкладені. На тарелях парувала печінка по-баварськи з картопляним пюре. Майя поставила тарілку з вечерею навпроти Богуса. «Смашного!» – сказала вона і сіла разом зі всіма до столу. На тарілці богуса лежав шматок сирої печінки. Печінка виблискувала у світлі свічок. Богус нахилився над тарілкою і вдихнув її запах. Чудесно! сказав він і усміхнувся май.